«Така біда людям, така гриза!» Я кивнула і сховала руку за спину, адже саме зараз помітила на ній недочищену масляну пляму. Шукала очима Ніку і нарешті помітила її. Вона стояла далі від усіх і її очі було наповнено сльозами розпечу. Вона теж помітила мене і посміхнулася крізь сльози. Підійшла. Ми збиралися їхати на дачу, тихо сказала вона. Я знаю. Тітонька Іра припала до даху авто, мов, до кришки труни. І ридала, приговорюючи, що це авто єдине, що в них було цінного. Кляла злочинців. А зразом і міліцію, і власне життя, у якому пашиш-пашиш, а потім якісь виродки зводять все на пси і таке інше. «Годі!» прикрикнув дядько Микола, взяв Ярика за руку, дружину під лікоть, і повів усіх додому. Так вони утрьохи зникли в темряві, невтішні, ображені, обурені, ошукані, вибиті з колії. Якби! Якби ж знали, що сьогодні Має святкувати свій день народження. Я посміхнулася і зітхнула з полегшенням, поглянула на Ніку. Вона ще ковтала сльози, виглядала розгубленою. "Ніко", сказала я. "Хочеш, поїдемо до річки?" Відверто кажучи, спочатку я хотіла повести її у кав'ярню, пригостити морозивом і лимонадом, але учасно згадала, що не маю тутешніх грошей. Ніка з подивом глянула на мене. «А ти можеш?» Дійсно, подумала я. «Чи зможу вийти за межі двору? Але якщо вона буде зі мною, то, мабуть, вона мене й виведе». «Спробую», – сказала я. «Сьогодні у мене вихідний і, взагалі, останній день мого відрядження. Маю на те повне право». Очі дівчинки радісно зблиснули. «Добре!» – стрепенулась вона. – Тільки я збігаю за Тедді. Я навіть рота не встигла розкрити, як вона опинилася біля під'їзду. Я ледь наздогнала її. – Не треба! – закричала так, що аж затих і заумер натовп біля машини. У наш бік повернулись голови. Запала тиша. Я побачила купу здивованих, а потім і підозрілих поглядів. Крадькома кинула погляд на свою футболку. На ній залишилася свіжа руда пляма. Мабуть, я випадково чиркнула рукою. Зараз хтось першим каже на мене пальцем. І я пропала. Тим більше, що мої долоні ще пахнуть машинною олією. Я приязно кивнула всім сусідам. І, намагаючись поводитись якомога спокійніше, присіла біля дівчинки. Ні, <Ni> ні, ні, ніко, дорога. Візьмемо те тедді наступного разу. Добре? Від хвилювання я знову не могла нормально вимовити жодного слова. Добре. просто погодилась вона і взяла мене за руку. І ми пішли з двору. Я і дівчинка з цього будинку. Спиною відчувала, що сусіди дивляться нам у слід. Щойно ми скриємось із поля їхнього зору, як вони, хтось перший з них, висловить свою підозру, яка зараз лише витає у повітрі, на рівні химерної здогадки. На межі лазівки мені закортіло обернутись. Я знала, що назад Ніка повернеться сама. Що я вже ніколи не побачу цього подвір'я, ані завтра, ані післязавтра. Тепер дівчинка була моїм провідником, з яким я останнє вийду за ці межі. Я міцніше стисла її руку, і ми благополучно оминули дерево. Вийшли на шосе, за яким була річка, і пришвидшили кроки, потім побігли хто швидше. Обганяючи мене, Ніка засміялася. Я мимоволі поглянула на годинник, була 10 ранку. Тедді лишився вдома. Цей свідок був німим від народження».